та 42,3% брахіцефалів. Майже те саме бачимо і в північно-східній Галичині та на Кубані. Словом, в усіх перечислених нами місцевостях України з субрахіцефальним показчиком справжні брахіцефали, коли не переважають, маючи абсолютну більшість, то та все-таки перевищують чисельно навіть кількість Субрахіцефалів при порівнювачі невеликому відсоткові довгоголових та середньоголових. Цебто брахіцефали становлять корінне населення. Трохи інакше виявляються відношення на Волині. Тут субрахіцефальний середній головний покажчик з дійсною перевагою субрахіцефалів при невеликій кількості брахіцефалів. У північно-східній частині Волині 0 ,0 – 0,0% доліхоцефалів, 16,8% мезоцефалів, 44,1% субрахіцефалів і тільки 37,2% брахіцефалів. На північному заході 9 – 9% доліхоцефалів, 51,5% – це абсолютно більшість субрахіцефалів, і тільки 27,2% – брахіцефалів. Тут брахіцефали наявно уступають перед субрахіцефалами. Субрахіцефали становлять тут більшість, і це приводить до думки, що вони, особливо на північному заході Валині, були раніше основним населенням і тільки вже потім перемішалися з зайслими українцями, після чого підлягли ще впливу польсько-мазурської колонізації. Таким чином, наші дані щодо головного показчика цілком підтверджують все те, що було сказане нами з приводу пігментації та зросту. Майже повна відсутність довгоголових дуже невелика кількість середньоголових і навпаки, дуже велика кількість короткоголових та взагалі значно менша кількість субрахіцефалів. Все це ясно указує нам і щодо головного показчика, що в основі українського племени не могло бути сполучення двох ріжних рас, і що українці – які належать до короткоголової взагалі слов'янської родини, є справжні брахіцефали, що їх головний покажти тільки де не де до субрахіцефалії сторонніми етнічними домішками. З усіх розібраних досі нами антропологічних ознак, кожна зокрема приводить нас до викладених нами висновків. Але коли їх зіставити одна з одною, то вони ще ліпше освітлюють етнічні особливості українського народу. Отже, українці, поминаючи всю сучасну їх змішаність, а в істоті належать до одної раси, до раси високорослої, брахіцефальної, темноволосої та темноокої. Ця раса, чисельно пануючи над домішками і дає певні середні цифри. А домішки, аритметично знижуючи ці середні цифри, зостаються у великій кількості свої чисто механічні. Іншими словами, українське населення, маючи, наприклад, свій середній зріст вище за середній взагалі, Складається, коли не в більшості, то в дуже значній частині з високорослих. Далі. Субрахіцефалічні своїм середнім головним показчиком, українці, в головній своїй масі справжні брахіцефали. І таке інше. Перейдем тепер до огляду, як найкоротшого, решти антропологічних ознак населення України. Розділ четвертий. Висотній покажчик. Висотній покажчик, що показує висоту черепа, у українців ріжних місцевостей так само однаковий, як і інші ознаки.